А куди йти? Не куди кай, кудикало, усе побачиш. І не тікайте далі вокзалу, як я собі думаю, вам втікати нема куди. Стійте тут. Сказавши так, чоловіку сірому попрямував назад у вокзал. Як діємо? запитав я, щойно він відійшов далі. «Чікаємо», – авторитетно заявив тихий. Може, він нас кудись зараз заведе, заріже і м'ясо продасть. Придурок! Я покрутив пальцем біля скроні сам придурок. Про такі речі зараз говорять. Аби ще ось забирають хлопчиків на вокзалах і циганам продають. А потім ті у циганів жебрають і ще різні діла для них роблять. Звідти не вибратися точно кажу. Коли раби набриднуть, цигани їх один одному перепродають. «Хто це тобі сказав?» «Наш же троє козел». «Подивлюся я, як він один-трьох завалить». «Він же чамор з вигляду. Це тобі не гопота з бульдогом?» «Звідки ти знаєш?» «Може там, куди він нас поведе, ще купа таких сидить, чекає таких, як ми?» «Ні». Я з ним нікуди не піду. А куди ти підеш, скажи мені? Так хоч по вокзалу ходимо, а так і сюди дорога закрита. Чи додому вертатися, чи я не знаю. Побачимо, вставив своє слово заєць. Не думаю, що там аж так усе серйозно. Він, я так розумію, нас уже давно пропасає. Хотів би щось погане зробити, уже б зробив. Сказав я чесно, я думав десь у тому ж напрямку, що й свиня, тільки признаватися нікому не хотів. І своїми словами Литовченко мене реально заспокоїв, адже хтось може думати інакше. Чому його думка обов'язково неправильна? Тому, коли сірий чоловік повернувся, тримаючи в руці велику коричневу дермантинову сумку, ми спокійно пішли за ним. У всякому разі, так було краще, ніж до вечора у невизначеності вештатися по вокзалу, проводжаючи чергову ніжинську електричку. По дорозі він сказав звати його Коля. «Тільки ніяких дядь, Коля і все». Жив він справді недалеко. З вокзалу через місто до його будинку ми йшли хвилин 20, може 30, але не більше. Я прочитав назву вулиці на таблиці і мені комінтерну. Пройшли у якийсь тихий старий двір, зайшли у крайній під'їзд, піднялися на третій поверх. Коля відчинив двері, пропустив нас усередину, і ми пірнули у гущину запахів. Точніше, запах тут стояв один, і він був густий, можна сказати, непролазний. Так буває накурено у невеличкому приміщенні, коли клуби диму перетворюються на суцільну стіну. Нікого нічого не видно, і кажуть «хоч сокиру вішай». Те ж саме при бажанні можна було сказати і про запах у коленій квартирі. Тут пахло дріжджами. Навіть не дріжджами, а дріжджовим тістом, яке вже давненько грає, пухне, піднімається і проситься у духовку, тільки навряд чи коля пік тут пиріжки. І я, та й кожен із нас це прекрасно собі розумів. Ми знали, що так пахне. Так, звичайно, пахне у приміщеннях, де женуть самогон. А враховуючи стійкість запаху, можна здогадатися, тут самогон женуть постійно і безперервно. Правда, при наших законах сусіди мали право написати на самогонника заяву в міліцію. Більше того, в умовах розгортання боротьби з пияцтвом та алкоголізмом потрібні вчинки навіть заохочувалися. Але раз Коля тут живе і, здається, не надто шифрується, то сусіди, видно, нічого не мають проти – Ділиться з ними чи що? По вашій реакції на запах браги господар квартири зрозумів, що ми не такі дурні, як здається. Тому нічого не пояснюючи, жестом покликав на кухню. Вікна тут були щільно зашторені. На газу стояли каструлі. У кутку під мішковиною ховалося щось величеньке, мабуть, самогонний апарат. У іншому кутку біля мийки вишукувалися величезні скляні бутлі, наповнені прозорою рідиною, швидше за все – самогоном. А загалом значну частину кухні займали порожні пляшки з-під горілки. «Подобається?» – для чогось запитав Коля. «Чи ви ще чижики, аби вам це справді подобалося?» І зовсім не чижики, – образився тихий «Правильно, не давай себе ображати. Як вас скажете звати? Ігор, Юра, Сашко? А старший серед вас є?»